Україна живе і бореться. Український народ не стане рабом. Горить земля під ногами німецько-фашистських окупантів-бандитів. Тільки моя партизанська група пустила під укис 12 ворожих ешелонів, висадила сім мостів. Брати, пригноблені слов'яни, звертаюсь до вас від імені партизанів і партизанок України. Нещадно знищуйте фашистських гадів, які хочуть зітерти з лиця землі велике й могутнє слов'янське плем'я. У горах Югославії, в лісах Польщі, у містах і селах Чехословаччини, нещадно бийте фашистську гадину. Пам'ятайте, брати, що тільки тоді наступить справжній порядок, коли ми спільними зусиллями заб'ємо осиковий кілок у могилу фашизму. «Допомсти, брати-слов'яни! Хай живе наша перемога!» Цими словами партизан Яремчук скінчив промову. Кадри замиготіли На екрані українські партизанські командири. Тимофій Строкач, Сидір Ковпак, Семен Руднів, Олексій Федоров і Василь Бегма. «Бачиш, які партизанські генерали на Україні, у ворожому тилу!» Нахилився я до Орла. «А наш Петро Петрович походжає по Невському у Фуфайці, у Шапці, у Шанці. Точно! І одне вухо тої шапки на Москву, а друге на Таллінн стирчить, Додав веселим тоном Орел. «Конспірація! А де, генерал, там мусить бути і дивізія, корпус!» партизани-генерали схилились над картою, про щось перемовляються. В іншому кадрі стежать за боєм. А серед партизанів бородані і підлітки, жінки й дівчата. Спалахнуло світло. Глядачі підвелися. затакали, Зат покинуті ними сільці на пружинах. Проштовхувались до виходу й ми. Ти збуджений, ніби побував удома. – казав Орел. – І я теж оце вперше побачив Україну. – Ти побачив її у вогні, а не квітучою навесні, не золотою від налитих колосом хлібів у липні, – відповів я. Людський потік виніс нас на вулицю. У небі де-неде не де проглядали щасті озерця лазурі. Можливо, протягом доби Вітри таки розженуть тумани і низькі важкі хмари. Швидше б. Ми не мов на вокзалі. Усі ждемо і ждемо поїзда, що припізнився. Мабуть, подивлюсь перед дорогою Богдана Хмельницького. В кінотеатр «Титан» піду, сказав я, вийнявши кишенькового годинника. За десять хвилин там починається сеанс. У разі тривоги встигну. Ми ж уже дивились цей фільм. – здивувався Орел. – І ще піду. – А я по Азимуту на квартиру. Якщо отримаємо сигнал, прийду в кінозал і гукну. – Галко, на вихід! – сказав Орел. – Гукнеш! – штовхнув я його плече. Перейшли Невський. Я звернув до Титана. До кінозалу зайшов, коли вже погасло світло. Прогінаючись, дістався до крайнього місця в чотирнадцятому ряду. Сідаючи, поправив кобуру з пістолетом і обернувся назад. У п'ятнадцятому ряду за мною сиділо двоє хлопців. Нарешті сівся і я. розстебнув комір шинелі і звільнив два гачки з петель. Фільм цей не може не хвилювати, навіть коли дивишся в друге. Та ще тут у Ленінграді, за три-дев'ять земель від України. Вражає, як по-троє, по-двоє, а потім по-одному розходяться кобзарі по шляхах України, несучи і січі клич до війни за незалежність. А як натхненно грає гетьмана Мордвинов. У 10 класі ми ставили акт із п'єси Олександра Корнічука «Богдан Хмельницький», Мені доручили роль гетьмана. Я вивчив слова на пам'ять. А скільки було клопоту з одягом, з гетьманською шапкою...